»Seit zehn Kassett für eine Femscher.« »Halten den Dröckjung«, hat er gerufen. Mit untergeheckten Augen, mit einer blutendigen Nuss, mit aufgerissenen Latzen von seinem ausverrichteten Anzug ist nach dem Gesessen zusammengequetscht, in Lastautomobil, zusammen mit noch einer solchen zerhageten und aufgerissenen Wehrerlein. Die Landstürmer mit den Bixen haben gelacht, erzählt von den Heldigkeiten, wo es er auch im bewiesenen Krieg mit den Zivilen leist. Man hat sich auch weggeführt im Rathaus und einen Arrest reingelassen. Als er schlug ihn mit zweitigten Beinen, hat nachdem er sich wegen eines Sack gesorgt, wo es sich geworden ist, mit Kranken. Wievolle hat sich nicht probiert, ermäunen, wie es er so ist, sie haben sich abgerissen, einer von anderen, hat er es nicht gekannt. In einer Regel ist er verschwunden geworden von ihm, von seiner Hand sich herausgeglitscht. Nach acht Tagen aufsitzen nach dem Rest, bloß auf einem kleinen Stück Bräutertuch, hat man nach einem aufgegolten Kopf und desinfektlichem mit allerlei überstögen Flüssigkeiten gewaschen, die Kleider seien in den Schirr und in den Kessel herausgekocht, also, als er seinen Aräus eingeschrumpfen, zu knoddert und mit mieseräutlichen Flecken. In der Norde des Himmel hat man ihm a weg geschickt mit der Lastwagen kann Deutschland auf Zwangsarbeit. A Felikäm Brivil hat man ihm nicht geloss schreiben zu der Schwester und zur Kranken. Schnell lausen Bände haben die Landstürmer getrieben die Partie zu der Bahn. Auf der mächten des gut Jugend hat Haber sagend sehr spitzig gelacht von Haber Daniel von seiner neue revolutionäre Reit. Haber Daniel ist nichtnes Bu gewesen. «Chaverem, wenn man hackt der Wald, fallen Späne!» hat er gesagt dramatisch mit seinen Barton-Stimmen. Die Versammelten haben ihm applaudiert. Mehr von allen hat ihm applaudiert, Kranke. Sie hat gefehlt, als auch sie hat er Teil in der Arbeit von Hackenwälder. Einer von den Spänen, von seinen Gefallen, ist gewesen ihr Nachmittag. Sie ist gewesen stolz damit. Kapitel 24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 in dreien sich Gebeugen vergelächtert und umgehangen sich in Uhren von ihr Freund, ein lang gewichseltes Selner, mit starken, blauen Augen. Reisel hat ihr nur getunnt, wie ständig, und gegangen mit ihr Deutsch. Der Deutsch hat geredet, gegorgelt als auch, er, von was Reisel hat seltener Wort verstanden. Sie hat bloß gehört, wie er fragt alle, was nicht war, und sie hat ihm zugeschockt zu allem. Ja, mein Herr, hat sie gesagt. Punkt für Ruschke hat sie sich gelassen viel und weit hinter der Stut mit dem Breck Weißel. Punkt für Ruschke hat sich herweggesetzt mit ihr Selne in Gruß, hat sich herweggesetzt neben ihr Deutsch. Punkt für Ruschke hat sie gelacht von jedem Wort, das die Männer haben gesagt, vergangen sich und lachen. Allein ist wesentlich verwusst. Zum Ersten haben die Deutschen aufgegeben, seine Rückseite und eine Reusgenehme Speise, Bräut und Konserven.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 »Hast doch Hunger, nicht wahr?« hat er gebrummt, »Also nimm es, ich geb es dir.« Reisel hat gegessen. Wie nur der Deutsche hat geendet, dessen ein abgewischt, die Händchen groß, hat er sich genommen zu reiseln. »Ach, du süßes Mädel!« hat er gebrummt und geküsst sie mit den fetten Lippen im Wunsen, nasse von den Konserven. Wie lange er es gewöhnt, leidig, hat Reisel sich nicht gewehrt. Wenn er es gewohnt, grob, hat sie sich geschämt und gerangelt. Der Deutsche ist gewohnt weiß. Hey, du, hat er gebrummt, ich hab dir Essen gegeben, und du bist nicht artig? So geht es nicht, Kleine. Räschen haben den Mannsred auch so verschämt, als sie hat gefühlt, wie das Blut im Puhnen für die Häute auf Platz in der Reise. Mein Herr, hat sie gebeten, der Deutsche hat sie nicht verstanden. Du bist doch Kajunkfrau, nicht wahr? Hat er gebrummt, sein net Mädel. Reisel hatte nir Angst genommen, rufen ihre Habete, Ruschke, hat sie geschrien. Ruschke hat sich nicht umgriffen. Man hat bleich gehört, die verscheit lachen in der Finstern. Reisel hat sich da fehlte einsam und hinter geworfen sich dem Geuro. Schreck, Neiger und eins Keires gleichzeitig haben sie beherrscht in der finstere Nacht beim Weisenbreck. er sich nicht gewehrt. Der Deutsch hat er nur verbunden dem Riemen ums Rock, geräuchert der groben Zigar und gekügt auf den Himmel. Schönes Wetter, hat er gesagt. Dennoch hat er geöffnet dem Rucksack, aufgeschnitten eine halbe Bräut, eine Reusgenöme, eine Schachtel Konserven und es gegeben der Mädel. Nimm es, ich gebe es dir, hat er gesagt, etlichemu, wie er wollte ihr er ein Vermeigen weggegeben. Und komm wieder, Es war so schön, nicht wahr? Heimgekommen ist Reisel spät in der halben Nacht. Sie hat sich geheißen getan und ist am Schlafen gefahren. Bald in der Früh hat die Schwester sie gewählt. Reisel, Reisel, wie hast du genügendes Bräuten mit den Konserven? hat Scheindel gefragt, halten dich beide Sachen in der Hand. Reisel hat sich immer gekehrt auf der Seite. Lass mich schlafen, hat sie geöffnet. Scheindel hat sie nicht gelassen zureiche so schlafen. Saß mir schein zum, wo du hast das genommen? Hat sie gefragt. Schein, Herr Reisel. Reisel hat sich weich gesetzt, a Reppe geworfen, die pass mit Ruh von de Augen und gekickt mit Hast, ob der Schweiste. Kein ein Wort hat sie nicht genantwortet. Scheindles geworfen Schild. Reisel hat sie geschrien hysterisch. Ich will nicht da Zambreiten er stil, Herrs. Reisel hat sich aufgestellten Hemd und beide nackten Mädelschen Hände in die Seiten umgespart. »Reibizen, suche mir nicht kein Musser«, hat sie gesagt. »Ich habe dir euch nicht gesagt.« Scheindel ist gewohnt blass. Sie hat die Schwester bei der Hand. Reisel hat sich mit Keuch herausgerissen. »Ich will den Ganzen nicht gemnachtigen«, hat sie geschrien. »Und tue mir etwas?« Mit Gierigkeit hat sie sich ungetannt, untergesungener Liedl und mit Appetit gegessen durch selnerische Bräuten die Konzerne. Na, willst du das Stückchen? hat sie gefragt, die Schwester, giftig. Mit der wilder Zulosenkeit, wie wenn man noch schön den Gornisch wusste, zu verlieren, hat Reise sich hereingelassen in ihr Liebe mit den mitteljährigen dicken Landstürmen. Sie hat sich ausgelernet sein, gorgelt in Deutsch, gegessen sein Bräutenkonzerne, gekennt alle seine Kriegskameraden, hat die Nehmen nach Fülle getrinken die Röschler von der Bierleise, was der Deutsch hat ihr gegeben, auszuneugen. Gott, sie hat ihr in Bleus Bitterkeit gefehlt. In einer Nacht, wenn sie zurück von die Felder mit ihr Deutsch gegangen, haben sie Feldgendarmen aufgestellt. Halt, hat ein Unteroffizier befolgt. Reises Deutsch hat sich auch so ausgezogen, als der ganze Irr seiner ist rein in den Händen. Er hat nicht gehabt, kein Recht zu sein, ein Gast durchmuhl. Und er hat sich so geschrocken, man soll ihm nicht aufschicken von Hinterland im Feld verbrechende Disziplin. Herr Korporal hat er gebrummt, hat er schrocken. Blitzendicht mit den Brillen in elektrischen Lämpen, wo sie weg, hat er mit den Augen reingescheint. Reisel hat gewollt, er weggehen, aber der Feldgendarm hat sich ungenümm beim Ohren. Halt, du Dirne, hat er gerufen. Reisel hat schon gewusst von ihrem Umgang mit den Deutschen, was das Wort meint, und sie hat sich geampert. Herr Leutnant hat sie gerufen dem Gendarmer mit einem höcheren Titel, der ja, da zu machen geht. Ich bin ein anständiges Mädel, fragen Sie meinen Freund. Sie hat gekickt auf den Deutschen mit größeren betenden Augen. Ein Wort seins, Aziz, sein Schatz,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 Kapitel 25 Auf der Verschöfer Häuptgasse hat eine Kriegsdemonstration marschiert. Nicht nur mit den Preisen haben Weiber historisch geschrien. Ganz überschlese von Apollon haben Studenten gerissen sich. Schlugen die Moskales auf den Offizieren gedunert. Wir willen Apollon vom baltischen Jam bis den Schwarzen haben Mädchen ausgeziert in randweiße nationale Farben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 Das ist ein Mobilisatio-Befehl gewesen von der nahe apolische Meluche zu allen Männern, die sie nicht fähig zu trugen gewesen sind, zu nehmen die Bix in die Hand und zu gehen auf die barbarischen Zäune von Russland, wo es droht umzubringen die polische Kultur und Kirche. Aber fehl zu allen Bürgern, zu der Oberen, der Polen, laut die alten Gränezen vom baltischen Jam bis zum Schwarzen, von Ruhm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 mit welcher er hat sich in der Arbeit der Kirche getroffen und später auf Demonstration gegangen. Er hat jetzt gemüß überlassen beide, die Bäckerei und das Weib, wie der Befeil hat gerufen. Wie sein Vater, in Nunapmuchome, ist Nachmann bald in der Freie weg zu Fuß, zu der Militärische Kommissie. Er nahkert er, er mittelgewichtsiger, er knochiger, er soll, als wenn er jeder Rippsahne gekennzeichnet,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 »Ne Bäusche«, haben sie hilfreich gelacht. Beim Tisch hat der Offizier geheißen Nachmannen, mehr zusammenrückende Viehs. Nachmann hat gerückte Viehs, aber sie sind nicht gekannt, mehr zu neufrücken. Der Doktor hat sich verkrimmt. Ein Engländer hat er gesucht mit Verachtung. Er hat kritisch gewohnt, kleine Heid, aber er ist gesund. Zugenehmen in der ersten Kategorie, hat der Offizier ausgerufen. Punkt wie einmal sein Futter ist auch nach mir noch etliche Wochen musste er weg zu der Bahn. Er hat getrunken französische Schirr, ein ästlerischer Bix, ein paulisch Hitler mit Spitzen. Leben ihm ist gegangen sein Schanke, ein stark verräutelter, ein Neufgeheiterter. Für sein Futter einmal hat man noch nach mir einen reingesetzten Lastwagon, auf welchen die Selner haben umgeschrieben, als er geht kanadés d'où ont les gendarmes opgetreben die weiber wo sind dem zirk noch gelaufen ein militärschorchester hat auf gespielt das mal comment les wie gut es ist zu gehen in krieg der lokomotive hat ungefähr nach weg etliche born zeit dort nach dem marschiert gornisches gewennders beständig dieselbe felder felder poehrische heißwacht schlommen auf de weg Bloß von den Kulieren auf Grenitzschluppes und Schlagbahnen hat man gekannt sehen, als man geht auf Fremde Erde. Die Selner haben begneitig geräuchert Papyrussen und geplundert mit den Bajonetten einer und anderen. Bolschewie haben die Unteroffizieren gemurmelt, marschierend unter der warme Maison. Man hat nicht gesehen den Säunenverdäugen. Man ist gegangen, schnell gelaufen. Der Dnieb,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 heute ist es gewesen in Summe, in Schönellen und in Hemdler, in Stiefel und mit Borbes auf Wies, mit Bixen auf Strickler, mit Schwerden von allerlei Formen in Größe, mit der Reuter vor und gehielt und stäubt von Wegen, haben sich plötzlich bewiesen und mit wilder Gierkeit auf die polische Soldaten gejuckt, auf die Soldaten in neue Kleider in ganzer Schiff. Die gleichen marschierenden Teilen Wo sie mir noch so gelernt, auf alle Mustierungen, wer soll zu gehen, vor uns auf die Säune, sind sie sich zu krochen unter dem Hügel von Blei und Klappen vom Ferdischen Tritt, gelaufen zurück. Nach mir ist gelaufen, gleich mit allem, wäre es früher vor uns gegangen, gleich mit allem. In den ersten Städten auf der polischer Seite haben die Säle noch sich aufgestellt. Stein, Pachdonem, haben gefordert mit den Schwerten der polischer Räume, Als gibt put stabilzierung wo seine der erste gewein zu laufen. Der jydische Kremlachen Mark seine gewein verhammert, der Loden von der Heislacht vermacht. Der hungrige Soldaten haben gerissen die Deeren von die Krummen. Der auftretende Krumme. Kommandant hat geheißen bringen zu sie die älste jeden verstut, im bevollen sei eufengene mitten Mark, ver eusgebende militärische Säudes zum Söhne, wasat goim gewein zum auftreten von der polnische Teilen. Zusammen mit alle Selners gestanden nach meinem Markt mit der fixen Hand und gesehen, wie man schleppt die Bleiche jeden zu der Klee. Er hat nicht gefragt bei Gott für sein Futter, er hat bloß gekritzt mit den Zähnen verteidigt. Bei Barsche hat er gehabt der Keul, neben Euer, und es ist weggefallen sein. Als er hat sich später aufgehabt, im Spätol, hat er sich da gewusst, etliche Sachen. Erstens, als er mir noch immer rausging, mit der Keul, und zweitens, als man hat vertreten den Säunen von der Stuhl. Drittens, als der Stuhl, schlugt man jeden auf die Gassen. Nachmittag hat man gefühlt ein nugendiges Weitge Neue. Ein Weitge, wo es hat gerissen von Schaben im Kopf bis der Tritt von der Füße. Mit Triebeäugen hat er geguckt auf der Keul, wo es der Doktor hat ihm da langt im Bett rein auf der Stügelwatte. Von der Reusen haben sie getrunken freiliche Keules, von der Monstratis, Musik hat gespielt. Kapitel 26 Drei Sachen hat Nachman zurückgebracht von der Mokume. Eine Räuschung der Neue, eine Medaille für den Wund und ein bitterer Sinn zu der ungerechten Ordnung. Er hat sich gehasst die Ordnung von den Reichen, von den Broschuren und den büchlichen Arbeiterklub, von Chavadanils Redes, von den Artikeln, In der Arbeiterzeitung mehr vann als von der Machume, in welcher er es gewinn hat er gewiss, als in allen Beisen von der Welt ist sie schildig die schlechte Ordnung. Er hat nicht geglaubt mehr, wie der Tate seiner als Salzüberschert von Neuben, wie Gott in Himmel schreibt tun. Er hat gewiss von der Reitner in die Klubben von Chabadanilen allein als Gurnisches Du in der Heuchen über sich wo es fehlt mit der Welt. A er viele der Himmeln, wo es er sei halt jungenlang gegläuft, als er spreiten sich siebenmal über der Welt, einer heller über den anderen, hat er gewiss, dass seine Gür kein Himmeln ist, wo es er verblendet nicht verneuigt. Pustzene sei unmaluch im Ohrnergott, wo es verschreiben jeden in die Bücher und teiltein die Menschen in glückliche Unende, in Urme und Reiche. das seltsote er geweis ist nicht mehr geweiht befinsternisch in welcher der mächtige von der welt der reiche und sehren scherchen die geistliche haben im joren lang gehalten ihn sein taten seine schwester alle andere arbeitsmenschen gedei seit zu vertummeln die gehabt und halten in knechtschaft die welt kann sein gut und weil er kann eiden verhallen wir haben daniel schildert es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 mit tätlicher jochrig und wege auf wege geschickt auf front gegen andere erselre verein zu morden jene um weren allein geharget zu lieb de magnaten und baronen von deutschland was willen reich vehn von räupen gseile hat man ihm von der bäckerei erols geworfen danoch arresteert aus schwand garbet auf wege geschickt zu lieb der schlechter ordnung der ungerechter Isen sein Taten soll is tu mit gewei Natalis hot sich rod sich von de Keuches heraus geschlagen in Arbeit und Mee. Zu lieb ihr is de Mamma seine Jinka weg von der Welt, hot er Namen gelitten Busche bei fremde Tischen, hot Scheindel gemischt Hasenoben mit an Lutung schicker und Kurten spiele. Hot de jünge Schwester Reisel gemischt a Weg auf ver schlechten Weg bränge de Busche in Heus.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 zum Wohl und Guts von der Arbeitendecke, wo sie werden kümmern, noch eher zu der Macht und einführen eine neue Ordnung, gar gleiche, nur gerechte. Er wird mit Zitaten von Büchern in größer Leid und Salken gebracht, aber weiß zu seiner Reit. Chava Daniel hat kein Zitaten von kein Büchern nicht gehabt, aber er hat gehabt bessere Beweisen von der gedrückte und leidende puscheter, verständlichere »Kuck zu Misra, Chaveyrem«, hat er geriefen mit seiner feierlichen Stimme, weisendig mit den ausgestreckten Fingern zu Misra sein. »Ein nahe Welt wird geboren, wo Umrecht, Exploitation wird mit Feier und Schwert ausgeruhten und die Arbeiter nehmen die Macht in Hand, einzuführen eine nahe, gerechte, gleiche Welt.« »Chaveyrem, tut nur sehr Beispiel, wart nicht«, Schön nimmt tun beim gorgeldem Miese Blut durch de, de Gekhae die kapitalistische Welt er er aufwachende Schlaffen von der Welt Nachmen hat die re besser verstanden ei der salkens schweire Zitaten und Ziffern Er hat nicht gewoult warten mehr Nachmen wie saugend aus dem Geheisen Schön hat er gewoult umbränge die schlechte Welt der besiege haje wo säugt sein Blut von Gorgelsichappen der Stücken, obzuhln ihr vor Alls und auf ihres Kurbes, Eisbäu in dem Gernäiden, vor die arbeitende Klassen. Das sind nicht gewöhnliche Schwere Beweisen von Bire, wo Schawasalken so benutzt in seiner Redes, nur lebendige Beispiele von der Welt, von uns zu suchen bei der Grenze auf Misrachseid. Er hat sie gesehen nachdem, die Bäuer von der neuer gerechten Welt, hat man nur den ungehangenen Bichs und gezwungen, ihn zu schießen auf jene, hat die Verschaltene, die ihm ein Proletarier gezwungen, gegen seine Klassenbrüder herauszutreten mit der bichsen Hand, hat aber gut gewusst, wer ist seine, seine Sohn und wer ist seine Freund. Er hat sie gesehen, die aufstehendige Schlafen, mit zerrissene Schnellen, mit bäuerischen Pelzlach, bäuerische, abgerissene, sind sie mit reuten Feiner gegangen über die alte Welt, vernichtet sie, dass sie auf ihre Kurven eine neue, gleiche Herrschaft einführen. Schön haben sie als sechster Teil von der Welt eingenehmt, sondern alle anderen Arbeiter und Bäuerung von den übrigen Ländern, um die ihnen schnuchten sie, umräumt der Herrscher bei sich und keine Sache wird nicht stehen mehr im Weg zum Glück. Nein, nicht warten darf man, wie Salkind heißt. Auch dort, in Misrach, hat man nicht gewahrt. Mit Gewalt hat man die Sonne abgeräumt und man hat gesiegt. Und mit ihm darf man es auch tun. Gucken zu Misrach darf man, wie Chava Daniel weiß. Und nachdem ist es gewesen mit Chava Daniel. Jeder Wort seines hat er gehört, auf Schritten tritt ihm nachgegangen. Zusammen mit Chava Daniel ist er erweckt von Salkind und seinen Leuten ungeschlossen sich in der neue Partei der Kämpferischen und Verbottener. Schon das, was Chava Daniels Partei ist gewesen verboten und Salkind, der läuft, hat Nachmitteln überzeugt, dass er da sein mit den Verbottener. Ob die Klassensohnen, seine Medien, ist das der beste Sinn, dass Salkinds Leute, Seinen kann Sonnen nicht sehre Klassen Sonnen. Zusammen mit Chava Danil ist Nachmen ein rausgetrotten im Uchume gegen die Friede, die gewehrt sind, wo seine Seine, seine verblenden ist verblieben in rechten Lager mit Salgenden. Chava Danil hat ihm euch Covid umgetan, Nachmen. Hotsch er allein hat sehre scheine Proklamatie gekennst zu Neufstellen, ein Neufruf, wo soll massenweise upziehende Arbeiter von Salkenden zu sich, hat er gelost, den Bäcker nach mir ein reißelosner Neufruf zu den Chavaren Arbeiter. Mit prosten Wörtern, überzeigenden und puschenden, wo es gehen Ohren mit Menschen ein reinen Herz, hat Chava Daniel ein Neufruf für Chava Nachman zusammengestellt, auch viele Greisen und Fehlern reingeschrieben, er soll, als er so leise in den Ganzen wie geschrieben von der Narbete. Das ist gewesen auch Wiede von der Narbete, was es blind gewesen in Zeit, verviert geworden von seiner falschen Lehre, bis die Augen haben sich ihm geöffnet und er da sei in die Ämese licht. Nach mir hat mit eingehaltenem Mut alles gehört, was Ravadaniel hat für ihn vorgelegt. Er soll sei unterschreiben. Jeder Wort, hat sich für Bäume gelegt auf dem Harz. Emmes, Emmes, hat er zugeschüttelt zu jedem starken Wort gegen die Klassensohnen, wo es mir da auf Unrachmune sei ausrotten. Mit der bitteren Tamen Harz hat er gehört, die zweite Hälfte von Neufruf, wenn es er sich gekümmert hat, was Saalkind und seine Nachfolge. Seier schlechte Werte hat Chavadaniel er geleint wegen sei. Nicht nur seine sei verführt in seiner Blindkeit, und aus einem bewusstenen Gesonnen von Arbeit der Klasse, gedüngen mit Chancen von der Bourgeoisie. Verkäufte Knecht, für's Willen mit Falschkeit Upfinden dem gerechten Zorgen von der Interdrücker gegen seine Klassenfeind. Nach mir hat nicht gekannt Gläubin, als Salkind, der ausgedarrte Mann mit einem ausgerübenen Anzug, so sein Verkäufe zu der Reiche,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 hat Nachmen geämpferta frumma. Oip a soi, darf der tun, als was verwehrt sach, is gut, hat Chava Danil sooditsi gesucht. Dus wird hum a größen Einfluss auf dem Maas. Nachmen hat Mernschüber gefragt, oip die sach, darf es, oip Chava Danil, halt, as fad der sach, is gut a soi, messe man weiss der, was er hat. Und sein, Nachmens sach, is zu tun, und was man darf. Mit schwerer OECS hat er untergeschrieben sein, unter dem Aufruf von der Verwirrung zu seiner Gefährung von der Bewegung. Schon morgens, wenn er es durchgegangen ist, die Gäste von der Arbeiterkirche haben ihm Gefährung verhalten, gesiedelt. Nicht um dich was zu sagen, fühlte ich es zugedickt und verschämt, hat er sich geraten mit Trotzbe. Diener von Kapital hat er gseht mit Herva Daniels Wert da von neu frob verköuft en Schumes in Kas hat er allein gnennen gläuben in em Emis von seiner Reit er hat sich angeret as er gläubten Dame durch und dem gmacht gringe der gefehl as er im seine Reit und handlungen redmen kriegt me sich führt men diskussis hat im ungefühlt mit stolz Hutsch, er hat erte nun hab sich gschämt damit wo er sich geputzt hat, fremde Federn untergeschrieben, seine Nummer in der Werde, wo sein anderer hat von ihm umgeschrieben, hat er mit der Zeit ungeheben vielen sich gehäuben, mit dem Aufruf von einem verführten Zug auf ihrem Arbeiten. Zwischen den Arbeiten hat man gerät auf ihn. Einige haben ihm geläubt, ihn, auch viele seien bei der Buss, der Becker, welcher hat von ihm nichts übrig gehalten, nicht recht umgekickt sich auf ihn. hat in der Bäckerei gelehrt dem Euphrof seinem, wo es sich zwischen den Gesellen herumgegangen ist. Das bist du das? Der ich habe Nachmittag, hat er gefragt mit Rittisch. Ich habe gar nicht gewusst, wem ich habe, was ich in der Bäckerei habe. Oh, und ich so habe Nachmittag nicht dabei. Wer? haben die Gesellen gesagt mit Stolz. Wo es einer von sich hat sich herausgelegt. Nachmittag hat sich viel gehäubt.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 wenn da gleiche machn mit da söine nach geheubener is er gewomn bersehr wennns hobn sich dann leiter de wahn zum sein und sein partei hot er reus gestellt an eigenen kandidat va deputat wo soll frei und öffentlich er reus treten va de geplücktn geräutefte wo soll offen va da welt zugendem emmes de unterdricke und regiere Er herausgestellt hat mit dem Chava Daniel, sein Chava Daniel, dem Führer und Redner. Nach mir hat mehr nicht gerührt. Er hat gesammelt geltende Bäckereien zwischen den Arbeiter und Waller-Zoos. Er hat agitiert, herumgerissen sich mit den Unhängen von Salkenslager, gelaufenen Versammlungen, herumgerissen gegnerischen Müttingen, geschlungen sich auf Füllen mit den Fäusten, mit Unhängen von gegnerischen Zeit. Nach ganze Nacht arbeiten der Bäckerei hat der Betok nicht geruht. Ob gehabt etliche schon schlufen, die Sackmehl und der nur ganze Teig gewenigas herumgelaufen, Proklamatis voneinander geteilt, weltnein gelegt verhab der Daniel. Ab bitterem Morgen, a, -bittere a verbessern und achönes lege, ist ungegangen zwischenhaber Nachmen und seine Gefährem, wo zumge Arbeit, da haben wir Daniel und zwischen Konrad Lempitzki, dem Chef von der Warschäufer Defensive und der Schützende Stutt von Reutern geteilt und zerstören. Er hat nicht gewollt, der Losen Lempitzki als den befreiten katholischen Polen, der dem Reutern Säune von der Teuerung von Stutt vertrieben, soll Moskwes eine Vorsteherein im Polen sein. Noch weniger von hat er gewollt, ob man solchen gewählt von der Hauptstadt, von seinem Stadt, wo sie er da beschützen darf. Es ist immer Brüche gewesen, vom Innenminister, von der Presse, also in seinem Wahrstück zu verlassen. Und er hat umgesucht, seine Leid, die Agenten und Polizienten zu vernichten, der heute Leid, kein Rachmuniz nicht zu holen auf sie, in seinem Kampf hereinzuführen, dem Chava Danil, in der polischen Volksvertreterschaft. er hat sich getrieben von den gassen der neelschweid nicht gelassen er sich zu neugewinnenen sagen geschickt seine agenten in der arbeiterklub mit vereinen er hat verbotten die druckereien zu machen von seiner druckarbeit konfiskierten die zeitungen jeden gut fort von sei und geheiteten bäuren de reute sollen nicht verkleiben sein mit seiner europen Gegen dem ausgeputzten und ausgezertelten Polizeichef Lempitzki ist er ausgetritten, der blasser, nicht ausgeschluffener, schlecht gekleideter Bäcker Nachmenritter mit seinen Charmeierern. Gegen Lempitzki ist alle verboten, haben sie eine geheime Versammlung genügend gehalten, Eufrufen aufgedrückt, Fabriken und Werkstätten mit Proklamatis verworfen, alle wenn Parkernis und Teuerung mit Eufrufen verklebt. amitt dann noch er schwere nachtarbeit beim weben an euch gehorwte ein heiserke von der reiseraien in des gusses ist er seltene heimgekommen zu seinem beudem stebel zu kamgen noch er umgeschleidet sich in die nacht mit den zu einken selnerischen räkel und große schwere schier was er mitgebracht hat mitgebracht und er kommen hat er mit gravierend sein herumgeschleiert sich über die gassen vertog wenn Wächter schlufen und Polizeileid trimmeln und alle Wände beschmiert, wie nur ein Leidigstückl-Mäuer, ein Tier, ein Breit, oder darauf, krumme Reute, Hammers und Serben, ausgemult. Dem Zeichen von der Arbeitermacht und dem Numen von Kavadanil, dem 91. Emerson-Vorsteher von der arbeitenden Menschen. Lempitzgesleit haben sich noch die Nachtmenschen gejogt, gechabt sei, mit Farb der Reute Zeichens verschmiert, mit Messers die Wände gekratzt, zu Morgens sei es ja wiedergeweiht. Ein Heimkümmern vielleicht nach mir vertug, ein Mieder, ein Ungestrengter, von Schrecken und Umruhigkeit, aber ein Glücklicher und Gehäubener. Er ist nicht geweiht mehr, kein Schlaf befriert, noch ein Selner, ein Selner von dem Reutencheil gegen die schwarze Welt. mit jedem Aufruf, auf einer Wand mehr, mit jedem krummen Hammer und Serb, hat er gesehen, wie er bringt mehr eine Stimme für Havadanil, wie er bringt nehnter Amenin zu der Gesüße von der alten Welt und zur Geburt von der Neue. Kapitel 27 Wie fährt er mich rum, ist Scheindel Matthesses wieder gesessen auf der Gast mit ihr Keuschgebäcks, und neues geriefen heuer ihr scheure zugebendig appetitte vorbeigeiher zemmel frische madame mallard heiße sie hat zerigemist haltende stib de stib was es geblieben ohne taten serger nicht gefragt mehr dem postträger ob kein brief von ihr futen alles sind es gerige men wer von deutschen gefängnis wer von russland mit der schlernen Mathis ist nicht zurückgekommen, nicht gelassen von sich her. Scheintel hat sich mir ja nicht gewohnt, zu warten auf ihn. Eine Sache hat sich heute gewollt, wissen, wenn es sein Jahrzeit zu halten und an Lichtel noch seine Schumme umzuzünden. In einem freien Tag ist sie auch aufgegangen zur Ruhe, zum eigenen Fuß, hat sie mit Menaschenkassen gemacht und gefragt immer Charles wegen David. der Mauro eh hat gekneigt im steiern und mir kein schalen nicht gekannt passen. Viel lang mir weißer ich ob siche ist du noch ein hoffnender gewar Mensch hat er ihr gesucht. Gib demal du Stücke für ihm das kenn ich schaffen. Er ich schaffe mit Gott helfen er da zurückemen als so ist schon verloren. Scheindel hat dem Ruf streiswert dann nicht ungenommen. Sie hat gewiß und sie hat schon nichts gewusst zu warten. Als Elend ist der Stieb geblieben, ohne Mutter und ohne Futter. Sie hat der Rippenbläuse herausgehangen, dem Futter schabestig verblattet, die Kappete zur Lüftung, dem einzigen Undenken nach ihm und allein Gefährdeste, wie er Tate und eine Mame zusammen. Von Vortrag bis spät in der Nacht ist sie mit ihr Keusch gesessen und verdient ihr Bräut. Die Sohn hat sie in der Hitze verbrennt,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 Alle Bäckereien haben zurückgearbeitet und die alten Ballerbattern haben gewollt, meine Aschen zurückzunehmen zu der Arbeit, er ist er nicht eingesessen auf keinen Ort und mehr Leute haben gegangen, wie getan etwas. Von dem Tag an, als die Deutschen haben ihn von der Bäckerei herausgetrieben, zuliebte schlechte Augen sein, hat er sich aufgelassen. Er hat getrunken ohne Haus, kein Mensch, nicht ergewehen. Die Augen seiner sind noch Reuter geworden, ein Stücker Blut. Nicht, er hat gewollt gehen zu einem Doktor in den Spitzen, wie Schöndl hat es von ihm verlangt. Nicht, er hat genützt heimischere Füße, wie Beiber Schönes haben ihn geheißen. Ich bin schon so, dass ich kein Leid nicht, hat er gesagt, ein Wegmachend mit der oberen Dicke Hand soll sein, wie es ist. Er ist keinem und ist ausgesessen eine Woche in der Bäckerei, inmitten der Arbeit vom Kastentäger weg und rein in der Schenk trinken. Und auch viele, als er schon ein Jahr gearbeitet hat und verdient andere Gülden, hat er so verspielten Kurden bei den Gesellen. Er hat kein Mensch gekannt, zugekriegen die dritte Toys, was hat ihm gefehlt zu gewinnen. Scheindl hat ihm Trilles gemüssert, geschrien auf ihn, dann auch mit Güten gegangen und Sachmüller für ihn von Stieper rausgejuckt. Es hat nicht geholfen. Er hat nicht aufgehört, trinken, spielen. Einmal hat sie auf Hülle mit dem Arbeitsstück dem Keusch mit Gebäcks herbeigestellten Häus. Er hat Tichel auf den Korb genommen und er weg mit ihm zu der Gehülle, zu der Räbunen, wo sie sitzen durften, hat ihn er teurer zuhoben mit ihm, für die Jeden in das Podegies und die Atlas in den Kapptes. Menasche ist gegangen. Schon lang sind sie gesessen auf der Bank und vor dem Häuschen von dem Bestienststück zusammen mit allerlei anderen Pobler, wo sie sich gekriegt und gescholten. Scheindel hat mit klege verstände gered österzeilt ihr ganz bitte herz von der rabonen in der atlosene capitis sucht die dir, heilige zedekim hat sie gered mit herz ze darfer man soll sich führen zukt die rabonem haben menaschen und gemüset hab bereit zu ihm gered menas daus gehört der schafereit geschwigen und a Zein in der Bohnum hat em ausgestreckt da weiche Hand auf de GSK wer soll sie so zum sein gut und fröm hat da er viele sein ausgehorwete ordete Hand ihm zurücke geben da ruf und dunkel gefall von nachis nu feibel geht gesündter heit er wird schon sein anders eier mann hat er gesucht da hoffedecke er hat gegeben de GSK und GSK muss man halten Aber Menasche hat ihm die Gäste gehabt, nicht gehalten. Er hat getrunken und gespielt für Trier. Und als er hat nicht gehalten, kein Eigengeld, ist er gekommen zu Scheindle zum Kaisch mit Gebergs und gefordert Geld auf Ertrink. Sie hat ihm nicht gewollt gehalten, aber Menasche ist nicht aufgetreten. Mit einer ausgestreckten Hand, wie ein Roman, mit drehernden Geräute Eugen, ist er gestanden, lebt mir schon lang auf verdimmten Gerät. Nun, Scheindle, wie lang will ich es warten? Scheindl hat sich geschämt für die Menschen in Gass. Nach allen Büsches, wo sie es durchgegangen ist, hat sie sich noch alles geschämt für Menschen, wie ihr Futter am Mord, wie alle ihre Gänstieb, wo es bald kümseh des Blutenpunen für Büsche. Die letzte Groschen soll sie immer weggegeben, aber wie ihr Sonnenstein über ihren Sein gefangen geht. Winore hat sich umgetrinkt, hat er genügend weinen in den Häus, gelogen auf seine bitteren Geurung, euch erzählen alle seine arbeitslosen Leben, was er hat nach einmal gelebt. Alle haben mir Schlechtes getan, hat er gejummert, und sie betreuen seine Gerinnen von seinen Kaludikäuten. Scheindel hat er die Weine nicht gekannt hören, nach einem ganzen Tag schreien im Gas hat sie gewollt, nur ein bisschen, nur schreien, ich habe schon tausendmal gehört, hat sie ihm gesagt. שאַף קאַסעט די נף הםשך געזעצ 6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 Also ihr wilt hern noch reddende Bicher seid das soll gut und chapp da kuck uf inser webseite auf, auf www.jedesbuchcenter.org www.jedesbuchcenter.org ich bin ihr scheier scheffer a schönem dank vorn zu hören sich you've been listening to another of our reddende bicher jedes talking books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 For reading the beverage I'm Isaiah Schafer. A shining thank. Thanks for listening.